Andalusan Andalusan Andalusan Innalhamdulillah nahamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Washhadan la ilaha illallah wahdahu la sharika lah washhadana muhammadan nabiyyuhu wa rasulullahi 'alayhi wa alihi wa ashabihi wa اما بعد فاينا خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كازي الله سبحانه وتعالى وسور النساء واهديره تل انفوس شخ كازي людسكي دوشه odnosno люди u osnovi škrtozda. A u ovom kontekstu udeo Ajetu misli se na egoizam. Ljudi su stvoreni da vole nešto svoje, da imaju svoje i u većini stvari koji ih obilježavaju kao ličnosti razlikuju, razlikuju se ljudi međusobno. Ako su ljudi na tome stvoreni, onda međusobno obhođenje među njima u svim mogućim sferama života ono e, bude jako komplikovano izražava se na raznolik način pa tako ljudi ono što nas interesuje raz, a govorimo o zalahu pomoć govorimo o temi obhođenja sa neistomišenicima u vjeri a to je tako bitna tema. I tako aktuelna tema. I čovjek ako je nesavršavači nema osnovno poimanje po tom pitanju šerijatskog poimanje gledanje islama po tom pitanju može pravit čita život katastrofalne greške. I naravno da to ide štetu na štetu njegovu ličnu i na štetu islama ophođenje među ljudima prema neistom mešljenicima, sve jedno bili muslimani ili nemuslimani, ima svoja određena šariatska pravila. I to je vrlo bitno. I o tome mi je namira da govorim u večerašnjem, narednom i eventelno još, ako se ukaže, potreba možda još trećim ili četvrtom predavanju. Jer je ova tema jako bitna. Naročito ako imamo u vidu da je umet u savremeno doba, u ovo vrijeme, jako podijeljen. Ljudi imaju jako različita mišljenja i gledanja u ono što nas interesuje, a to je u poimanju i razumijevanju vjeri. I zbog toga dolazi do velikih nesporazuma koje ćemo mi spomenuti poslije u detalje inšala. Znači, mi govorimo o toj ideološkoj e, oblasti razilaženja među ljudima, akideckoj ili naučnoj čak. Znači, govorimo o toj oblasti razu, razilaženja među ljudima, odnosno o ophođenju jednih prema drugima. A kada govorimo o tome, naravno, e, moramo imati u vidu da, da ophođenje među ljudima e, po prirodi stvari vodi u Odnosno razilaženje. Da ljudi stvari gledaju različito. A pogotovo gledanje na vjeru. A razilaženje nakon toga vodi u niza, u spor. Jer se raziđu oko poimanje gledanja na određenje stvari. A onda iz spora proizađi šikak, svađa, zavađa. A onda i zavađi i svađi to preraste U, neprijat, u mržnju i adave neprijateljstva. I od se to dešava ovim redoslijedom. Počinje od blažeg da bi završilo na mržnje i neprijateljstvu, a često zna preć to neprijatelstvo i mržnja i u borbu, u rat, u eliminisanje protivnika na način ubijanja, proganjanja podmetanja i tome slišna. Ovo o čemu govorimo, znači to je priroda dogažanja u komunikaciji među ljudima. Allah je htio da se, da se desi danas baš nešto što je vezano za ovu temu. Recimo da se desi da u jedno iz jednog medija napadne se jedna islamska ličnost ili da'a E sad se, baš vezom za ovu temu, kako se obhoditi, što je jedan primjer, kako se obhoditi prema toj osobi ili tom autoru ili tom mediju. Kako sa širijaske strane bi se trebalo ispravno poditi. O tome, znači, imamo širijaske tekstove. A shodno, ko je ona druga strana, da li je on iskreni mu'min koji praktikuje vjeru, ili je džahil, ili je neki polutaner između toga dvoga, ili je munafik, ili je ateista keafir i tome slično. Shodno kojoj kategoriji ljudi pripada i, i za koga stoji, tako se prema njemu i obhodi. Mi imamo kuranski ajt u kojem Allah Žešano naređe poslaniku, salallahu alim sallam. Ja, ja, ja, ejuh en o vjerovjesnice katil bori se protiv kafira i munafika vagluz alayhim i budi žesto protiv njih a mi znamo da munafici budu u redovima muslimana munafici živi s muslimanima ispoljavaju islam a skrivaju unutrašnji svoj kufr i došla je to majetu da treba biti žestok prema njima A borba ovde se ne misli oružjem protiv munafika, nego riječju, pojašnjenjem, govorom, pisanjem. O samo navodi kao primjer. Nači po prirodi Allah subhanahu wa je stvorio relaciju, komunikaciju među ljudima takvu da je ona zasnovana na razilaženju. Tako da to učenjaci, kad govoru o toj tem, kažu da je to sunne kaunije. Da je to uh, kosmološki kozmički kozmološki zakon događanja među ljudima. Da se ljudi razilazi. To je Allahova mudrost da se tako dešava. Kao što kaže Allah s.a. Allah s.a. Da Allah želećanu htio, učinio bi ljude Jednim umetom, jednim umetom misli se na jednu vjeru, na jednu akide. Wala yazaluna muhtelifin illa man rahimar rabuk. I kaže ljudi će neprestano se razilaziti. Mufesiri kaže većina mufesira kaže u vjer će se razilaziti. Neprestano ćete imati vraćate pogled na vjeru. Osim koga se Allah dž.š.anu smiluje. Ovaj kur'anski ajet govori o tome znači taj kader keuni taj kozmološki zakon da te da se takva da je takva priroda ljudi da se oni razilasi. Wallan tejideli sunat illa li sunat illa i tebdila, wallan tejideli sunat illa tahvila. Vi nećete naći za Allahu zakon koji uredi, sa kojim uredi svemir promjene. Načem nema promjene za Allahov zakon i ponavlja se ista stvar u u, u drugom dijelu ajta. Znači, tako je Allah Žešanu stvorio ljude da se razilazi i da ima različita viđenja i pojmanja. I ne samo to, znači, to je Allah Žešanu stvorio ljude uopšteno da se razkuju u mnogim stvarima. Vomid ajati halku sema vati u lard vachtilafu el sinetikum vualvanikum. Kaže od njegovih ajata je da stvorio nebesa i zemlju i vaše različitosti u jeziku i u boji kožej. A onda kaže poslanik s.a.v. u hadisu koji bilježi Ahmed u svom usnedu, kaže, Allah je podijelio, razdijelio među vama, kaže, ahlak, tako da su ljudi različitog ahlaka. Neko je lijepog, neko je grubog, žestokog hlaka, ružnog, a neko je na, sredini između toga. Tako je i risk, neko bogat, neko je siromašan, neko sredina. I onda na kraju hadisa, duži hadis, kaže i podijelio je među ljudima okulehom, njihovu pamet, razum, da ljudi su u razima, razum, različitog stepena razumljevanja, i efham, znači različitog svatanja imaju. Znači, tako nas Allah željšanu stvara. I ako nas Allah željšanu takvima stvara, znači, normalno sa svim prirodom da se među nama da dešava nesporazum, pogrešno, pardon, različito gledanje na stvari i da se zbog toga raziđemo. Znači, to je sasvim normalno. A ovo razilaženje, znači, ono često može biti e, razlog e, znači, velikog e, trvljenja e, među ljudima koji odvede u neprijateljstvo činjenje zuloma jednoj drugoj strani i do rata, do sukoba, da borbe. I zato Allah Želešanu kaže u drugom ajetu da Allah Želešanu isprečava ljude, bada hom bi bada, jedne drugima, kaže lefesed edil ardu. Znači, zemlja bi, zemlja bi ošla u propast. Jedni drugi isprečavaju u zulumu koji se dešava među njima. Ovo kada govorimo, to ne znači da trebamo biti time zadovoljni. Znači, ovo je taj kosmički zakon na kojima Allah Želešanu nastvorio da smo različi, da se razilazimo. A sa serijaske strane, Allah traži od nas, nači, Allah šanu, nije zadovoljan, pardon, nije zadovoljan sa svim vrstama razilaženja koji se dešava među nama. Ima, neki su opravdani, neki nisu opravdani. Tako neki treba prijeći, a neki, neki treba, treba se razići u tim stvarima. I zauziti jasan stav. I čovjek koji se ne razići u tome, biće pitan za to. Pojasnimo detalje toga, inša znači ova tema uh, da se ljudi razlikuju međusobno i u prilikom opođenja da postaju ne mišljenici u, u, u stvarima u, u, u su životu svome, a mi govorimo od o vjeri uh, ona ima svoja određena određena pravila Imaju svo, uh, učenjaci Ahlusuna te Valdžemate su govorili o nešto što se zove menheđ znači menheđ koji treba put kojim treba ići u ophođenju sa onim sa kojim se razilaziš. Odnosno sa neistom Ima način kako se treba ophoditi sa njim. Pa nam je cilj da o tome govorimo, da spomenimo te uh, sve stvari bitne vezane za tu stvar. I što god razumijemo, slegne se kod nas, biće nam uzalavu pomoć u budućnosti lakše da se ophodimo sa ljudima sa kojima se ne razumijemo. Kada govorimo o toj temi, jel? Leopolda da spomenimo da su, da su mnogi učenjaci govorili o, to, o o toj temi. Ne na ovakav način da su on to studijozno obradio pod ovom temom, ali u sklopu drugih uh, drugih vesela tu tu su stvar spomin. Pa kaže Šejh Islami temije uh, u svojoj knjizi uh, Cevab us Sahih kaže lem ilmi waladli. Kaže pošto su sledbenici vjerovjesnika, u stvari kaže ehlul ilm, znači učenjaci i adl znači oni pravjedni ljudi kaže kane kelamu ehlil islami o sunneti kaže onda je, kaže govor sljedbenika islama iz sunneta me al kufari wa ehlil bidej bil ilmi val adl znači sljedbenici islama, oni koji su na sunnetu oni se opodi prema kafirima, nemuslimanima i sljedbenika novotarija kaže bil ilmil val adli sa znanjem i pravednošću. tako sa znanjem i pravednošću? Kaže, la bi zanni vama tehval anfus. Ne kaže, na osnovu pretpostavki, sumnji, čini mi se ovo, čini mi se ono, sumnjam ovo, za ove, uvijek sam znao da vam bio tako, ne. Kjer ne ono što nam naše, što nam naš nefs hoće, što nam naše strast će mu naginju. Nego i prema onom sa kim se razilaziš, moraš Relaciju sa njim imati za na šerijatskom zdanju i na pravednosti što je dobra i, i, i, i haka istine kod njeg, to moraš prihvatiti i potvrditi. A što nije, znači ono što nije u redu, to se negira i na to se reaguje. To je htio da kaže šehe Islam bin Kako Tako ođerom je zgovorio drugi učenjaci, navodim citata, mnogo, u kontekstu ove teme, znači poput šehe bin Baza, poput šehe bin Temije na drugim mjestima, poput šehe Albanija, kada šehe Albaniji govori o temi a, a, misionara, islamskih dajija, pa kaže on, kaže, te arudu nas, kaže, li dajiti li se hedefenu li se kaže, izlaganje daji misionara učenog ljudima, ne treba biti cilj sam po sebi. O inemal kastu huvete bligu davati nas, znači, nego znači, je cilj namjera da su stvari dostavi, dava. Znači, hak, istina ljudima. Znači, nije bitan daja, nije bitan učen čovjek, nego biti ono što on prenosi. Fe iniste džabu, fe bihava Ako se ljudi odozovu, dobro jest. O inlemiste džibu, fatirke sunanul ladina min qablih ako se nedazovu to je kaže sunet onih koji su bili prije nas šta pa neki su dozovu neki su dozovu znači ne možeš ljude utjerati nasilu u određene stvari razumijevanje poimanje razumijevanja vjeri. dok na drugom mjestu kaže ma alejna illa an adu billeti kaže ni nanam osim da ljude pozivamo na najljepši način kaže vel ilmu nurun a znanje je svjetlost nur How lay yaqauna fi hadi dalalat bisabab jahlihum bilislam. Kaže ljudi ovi koji skreću s pravog puta uh, upadaju u svoje dalalete zbog džehla o islamu. Znači, na čemu ljudi zbog toga upada u dalalete? Kaže wali zalike ma alaina illa an nusfiqalihim. Nani osim da budemo milostivi prema njima. Wa naatabiruhum marda i kaže smatram da su poput bolesnika no aljihum bima nastati min alhikma kazi liječi moji što je u našoj mogućnosti znači s mudrošću na lijep način da almaryat alhasane i sa lijepim govorom sa lijepim primjerom i tome slično ovakvi uh, rečenice znači prenosi se od šejha bin badao od šejha temine tako da u istom kontekstu znači da je kao što kaže, kaže šejh islam bin temije znači mi kada kaže ophodimo se prema čak kaže kada redu alalah albid'a kaže odgovor čak i na novotare. Kaže, poput, uh, ravahli, kaže, poput uh, Rafidija i drugi. Kaže, I lem jaksid fiha bejan el-haq bo huda el-haq. Kaže, ako nije cilj toga da mi pojasnimo njima istinu i kaže da budu upučeni ti ljudi. Kaže, wa rahmetuhum, wa ihsanu lehim i, i, i da to bude vid naše milosti prema njima i dobarčinstva prema njima. Kaže, lem jekun amenuhu saliha takvo opođenje onda ako nema ovoga što su rekli takvo opoženje prema njima kaže nije dobro djelo pa onda nastavlja kaže pa in ghalaza fi dhim bil bidati wa kaže ako bude malo ješči osori u opoženju pa u korjenju novotariji ili novotara i oni griješni kako i onda je pojasniju nastavku do stvari zbog toga što upozorava ljude na takve njima slične, da se ne bi poveli za njima i tome slično. I kaže, čak ako učini hedžr tog čovjeka, te osobi, u kubatom va kao vid kazni, kao vid kazni, znači to je sve iz razloga da ne bi ga ljudi slijedili u onome na čemu je od zastranjivanja. Ovo samo, je spominjen kao, kao uvoda, su učenjaci, znači prvi učenjaci, govorili o toj temi, ali ne obliku kako su savremni učenjasi zbog potrebe koja se pojavila da su pisali određene knjige. Znači, sada imamo nekakve i studije i knjige veće ili manje koje govore o tome naziva se ta tema fiqhul ta'amul mohalifin ili mohalif kaže fiqh, razumijevanje ophođenja sa, sa neistomišljenicima a taj, ne, ti neistomišljenici mogu biti različite skupine. I ova tema vjerujte da je jako bitna. E, neko je može obraditi određene šarijaske tekstove e, neobrađujuće obrađajući pod ovim naslovom, ali da mnoge stvari nauči. Ali da se ovako u, u, u jednom tekstu ili jednom predavanju obradi, jako je bitna i korisna tema. I vrlo potrebna nama, pogotovo nama gdje živimo u sa raz, različitim e, tipojima, slovima, kategorijama ljudi. Gdje neminovno dolazimo, znači neminovno dolazimo u e, određeni vid komuniciranja gdje, gdje ako nemamo Uh, po prirodi, po našoj inteligenciji dovoljno sposobnosti da se prema njima ispravno opodimo, onda upadnemo u katastrofalne greške. A meni namira uh, sa ovim večersnim predavanjem da da navedem, pa ste u svakoj stvari, kao što kažu učenjaci, ali, u svakoj stvari u šerijatu jel, ovaj, uh, ljudi upadaju u dvije krajnosti čak to navodili mnogi učenjaci, znači znam temu, eto navodi na jednom mjestu, pokazuje pa jel čak znači skoro da je to postalo praksaj sunet u vjeri. znači i prenosi se čak jel čak od selefa im prenosi. kaže ma aimer Allahu bil amri, kaže Allah žanu ne naredi neku stvar idla ja ter da šejtanu fihi bi amrin. a da se šejtan ispriječi u tome sa dvije stvari. bilo koju stvar znači. kako na koji način Kaže, la jubali bi ejihima al vafer. I svejedno je šetan koju u koju ćete stvar ubaciti. Koju ćete te dvije stvari pobijediti. Kaže, u luvun, a u tapsir. Da pretjeruješ u njoj ili da, da, znači, da budeš nemaran u njoj. Jedna i druga krajnost je greška. I o tome govorim. Znači, ovo prenosi Ibn Tejmije u svoj knjizom Beđuglutva je Tava pripisuje, znači, selefovog I to je tačno. Mene je namjera večera, znači, da upozorim. Jer kad upozorimo na te dvije krajnosti, o čemu govorim? Znači, govorim o dvije krajnosti u obhođenju prema neistom mišljenicima o vjeri. Imamo dvije krajnosti. A to je Menheđ Mutesahil i drugi Menheđ uh, Mutesedbit. Uh, Menheđ oni koji su koji se e, olako i blago i istovjetno odnosi prema svim ljudima. I me, e, znači idu u, u krajnost nemarnosti, krajnost nema, nemarnosti e, znači, suprotno od onog na čemu je ovaj drugi, a to je Menheđ Mutješede, a to su ovi koji uvijek sa svim ljudima žestoko i nemilosodno, nemilosodno i grubo i kruto se obhode. Govorimo sa neistom mišljenicom o vjeri a znači, spomenjimo te dvije skupine koje su dvije krajnosti a ispravno je sredina između toga dvoga koji čovjek treba znati i naučiti ta sredina najvišemo primjere ovi ovih što spominju ove dvije vraćamo se na njii ta sredina o kojoj trebamo govoriti koji trebamo mi da naučimo znači ona ima ta sredina znači ona ima svoja određena pravila ima svoje temelje koje treba čovjek da nauči ima svoje adabe Da, koje čovjek treba da, da ima neko osnovne pojmanje o tome. I je toga svjestan i to zna, onda će uz Allahovu pomoć ispravno se opotiti prema ljudima, onako kako Allah čano zadovolja, a ne zapad ili istok. A ne ovaj filozof ili onaj o, o, onaj umjetnik ili pjesnik i tome slično. Nego nama, nama je i bretu šerijetu, što došlo u šerijetskim tekstojima. A šerijat stvari gleda otprilike ovako, spomenut ćemo to ukratko. Znači, u šerijetu razilaženje među ljudima ima razno razne vrste. Ljudi se razilazi na različite načine. Kako? Ljudi se, znači, različite oblasti. Ljudi se razilazi u akideskim pitanjima. I jedno je opođenje, znači, u šerijati ima jedno opođenje prema takvim koji se razilazi u šerijaskim pitanjima čije poimanje i znanje nužno poznato i u kojem se ne trebalo muslima onda razilaziti. A onda imamo razilaženje, onda imamo razilaženje u fikskim pitanjima. A onda to, to razilaženje u fikskim pitanjima u propisima, ono ima više vrsta. Imamo ono gdje gdje je razilaženje kako, znači razilaže neki fiksni pita, pa dođe neko sa takozvanim kaul shaz sa anomalnim stavom i govorom koji oprečan jasnom šerijaskom tekstu. Nije isto to razilaženje kao onaj koji se razilaži odlično šerijesko pitanje i bude hilaf kavi, kako goćenjaci nazivaju. Jako razilaženje. Poput pitanja ostavljača namaza. To je klasičan primjer jakog razilaženja učenjaka. Gdje jedni i druga strana imaju jake šerijeske argumente. Ovo samo na ovdje primjer. Znači, vraćamo se poslije u zalavu pomoć pa neke stvari spomeni detaljnije. Znači, to razilaženje ima različite vrste. I u, u čemu se razilažemo u tim stvarima različno se opodimo. Nije isto opođenje prema ovoj ili ovoj ili onoj skupini u čemu se razilazimo. A onda imamo imamo različite ljude sa kojima se razilazimo. Kako različite ljude? Znači imamo nemuslimane. Možemo se različiti sani muslimanom u poimanju vjeri, gledanju na vjeru. A međutim, nemuslimanima, tu može but, mogu biti uh, židovi, kršćani, mušici, ateisti, uh, uh, otvoreni munafici, otpadnici, sekularisti i raznorazije druge vrste jel, uh, nemuslimana. A onda imamo drugu skupinu, to su novotari. Uh, imamo novotari, uh, koji čija novotarija jaka, velika i žestoka. A imamo oni koji su upali u blage novotarije. I opođenje prema jednima prema drugima nije isto. A onda imamo muslimane koji, koji nisu na novotariji, međutim su fasici, upadaju u jasne grijehe šarijatske. Opođenje prema njima nije isto kao onima prijethodnijima. Pa onda imamo jel, muslimane koji, koji u većini stvari držaju, se praktiko veruju, a u određenim stvarima, znajem se, desiti kiks. Da skrenu. Opođenje prema njima nije isto prema ostalim. Odnosno, nakon toga, normalno, imamo kategoriju ljudi, učenih, daja, koji znaju nekad napraviti određene greške. I ulema ima greške. Opođenje prema ulemi i dobrim ljudima nije isto kao onim prijetoni što smo spomenuli. Sve su to grupe ljudi sa kojima se na različan način treba obhoditi. Znači, ovo ja samo nabrajam, znači, a o mi stvarima treba detaljniji progovoritiš, to ćemo uh, uzeti ovo pomoć sljedeći put. A onda kad govorimo o razilaženju, odnosno o opođenju sa, nemi, sa neistomišljenicima, Nači mi moramo u osnovi znači, uh, uh, znati da uh, u komunikaciji sa drugim ljudima mi moramo imati neki, neki cilj komunikacije sa njima. Ugovorimo ovdje u uh, razilaženju u vjeri, u poimanju vjeri. Pa to su učenjaci govorili onda. Ti kad se, uh, uh, znači se opoditi sa čovjekom s kojim se razilaziš u poimanju vjeri, uh, može, može ti biti cilj opodđena sa njemu uh, uzizanje Allahove riječi, istine, hak. Može ti biti cilj, drugi recimo, da, da porekneš, upozoriš, ukažeš na batil koji se nalazi kod njega. Uh, može ti biti cilj opodđena sa njemu da ga pridobiješ da pridobiješ njegovo srce da pridobiješ njegovu pažnju simpatije i tome slično može ti biti cilj opravljanja sanjem njima takozvani maziretu ila, ila Rabbina. a to je kako to šlo kuransko majetu znači maziretu ila la a to je da damo znači da ispred Allaha napravimo opravdanje da smo mi od sebe dali sve upozorili smo, prenijeli smo da ne bi bili pitani na sudnjem danu a vidimo da u prakci ne može ništa promijeniti i to može biti cilj Sve su ovo različni ciljevi. Znači, sve različni ciljevi sa kojima se opodimo sa ljudima. A onda, sa druge strane, opodjenje sa ljudima sa, ljudima sa, se, sa neisto mišljenicima u uvjeri, ono također ono takođe ima svoje neke osnovo temelje. A to je, kada se već opodimo sa ljudima, osnova da čovjek bude iskrenog nijeta. Da to radi, da lađe šanu. Govorimo ovdje u kontekstu razilaženja u vjeri na isto mišljenicom o vjeru. Čovjek mora biti iskreno. Znači, kada komunicira sa njim u razgovoru o cilju vjeru, znači, mora biti iskren. Da to radi radi Allaha Đadašanu. Onda također, čovjek ako već upušta u te stvari, treba biti kompetentan. A ne da dođe upušta se priča neki nekim stvarima, a nije ehl za to. E, onda čovjek u, u komunicira sa treba treba jel, da se oslobodi strasti. Da nastoji da bude pravedan. Također, treba, treba da, da teži da bude na nekoj s Da ne predviteruje ni na ovoj, ni na onoj strani uopšlađenu sa njim. Također treba biti cilj, treba biti krajniji cilj u stvari, da tu osobu s kojom, razilažu, s kojom se razilažu po imanju vjeri, da mu krajniji cilj stvari bude da, da se on vrati na hak, na istinu, da bude cilj njegova uputa. Ovo čovjek ako nema namjeru i sanjim se sa sa drugom osobom razilazi samo na osnovu svojih strasti, što ga ne voli, što ga ne, ne podnosi, što mi, što mi je mrzak zbog onog, zbog onog što je vakav, što je nakav, znači onda on da on fula u osnovi komunikaciju sa tim čovjekom. Ako fula u osnovi, znači nema ispravan osnovu komuniciranja, još mu je cilj nije ispravan, onda znači takav vid opoženja sa s im se razilazimo naarno da će da će doživjeti jel da će doživjeti krah da neće, nećemo doći do cilja i da će taj, taj sukop može odreći samo još gore i belaje a onda gledam, kad gledamo to sa druge strane kad mi gledamo jel, ovaj po pitanju toga u čemu, se sa, uh, u čemu se s tim ljudima razilazimo da li se razilazimo u osnovnim akideskim pitanjima kao, kao u to jel, uh, postoji ili Bog ili ne postoji kao sa ateistima i sličnim njima komunistima i tako dalje, onda drugima koji su u vjeri, a nisu muslimani, a vjeruju ahireti i, i sudnji dan i Boga, a nisu muslimani, kako sa njima se opotiti, šta je srž, zna što se vraća u, u razgovoru kad se razgovara sa njima, onda ra, razgovor sa muslimanima koji su u vjeri, malo prvi do spomenli. a znači ima poimanje islama neko, ili na novotariji, ili je na grijehu, ili nije na tom i na ovom, nego je slabo praktikuje vjeru, Uh, ili je jako u vjeri, međutim ima određene određena skretanje. Opođen znači, uh, uh, sa svim ovim ljudima nije na istom stepenu. I ko tu napravi grešku, znači, ko tu grešku, on su poisto vijeti te ljude, stavi na isti stepen. Znači, on u osnovi pravi grešku u komunikaciji s ljudima. A to mi obično imamo, obično imamo uh, to mi nalazimo u praksu. Da se ljudi opode pa na drugim na isti način, isto vjetno. I to je velika greška a to čemu se vratiti posle na te, na te dvije, dvije krajnosti. Значи znači, da se vratimo na te dvije krajnosti. Maron kada su učinjački govori o temo se govori takođe da je osnovni vid ophođenja sa ne istom mišenicima u stvari razgovori i dijalog. Razgovori i dijalog je osnovni vid. Maron postoji drugi video koji nisu koji neću uroditi plodom, a to je zastrašivanje, ratovanje protiv osobe namještanje na kakvih procesa ovog onog zavisi iz iz koje, iz, koje strane dolazi iz koje sredine s koje strane moči to su nenormalni vidovi komuniciranja sa neistom mišljenicom vjeru. a mi govorimo o onom osnovno normalno koji je došao pojašnjen koji je propisan u šerijskim tekstovima Kur'ana Sunneta a to je dijalog i razgovor onda i on ima svoje svoja određena pravla. ja su na odličan preko 15 tih nekih osnovnih pravila kada s čovjekom razgovaraš. Bez obzira na kom stepenu on bio razilažen sa tobom. Kad sa njim razgovaraš, mora se držati nekih principa. Ko ovo je sve stvar što smo spomenuli sad. Ko svede na istu. I sve mu ravno. Nema razlike, nema sumnje da će on upast u grešku. I e, da neće to odvesti do cilja. Da će, znači, ne samo to, nego može proizvjeti veliki nesporazum i sukob, gdje može biti optužena i lova i lona strana. A taj sukob, videli smo one stepenne kako počinje od, znači, od razilaženja do spora, a, do svađe, svađa a, do mržnje i neprijatelstva, a mržano neprijateljstvo <hle> u borbu. A borbi, borbi ima raznih načina i vidova. Narvalno, naravno, jer da Moslimanu nije cilj da se tako i ne bi trebalo, ne bi smio da bude cilj opođenosti ljubima na takav način. A da se vratimo sad na ove dvije krajnosti. One su na vrlo bitne. Dvije krajnosti u, uh, u opođenju sa neistom mišljenicom o vjeri. Prva krajnost, a to je Menheđ Mutesahilin. Znači, Menheđ oni koji su uh, otišli u krajnost popustljivosti i nemarnosti. Tako da kod njih znači, ne pridaju razilaženju sa ljudima. Ono u čemu se razilaženju ne pridaju nikakav značaj. Odnosno kad komuniciraju s ljudima, svejedno je. Svejedno ima. Znači komuniciraju s ljudima a, koji, koji negira neku očnovanu stvar od islama i sa njim ne nema, to tvoje mišljenje. Reda, da idemo dalje. I tako komuniciraju. Smatraju da to reda. Da je to širina njegovi prsa i grudi i da je to širina islama. I tako predstavljaju da je to u stvari. I, i kao to je ta tolerantnost i isprava e, ispravan način. To, naravno, to se možemo reći da, ispravan, da se slaži sa nekim zapadnim bontonom komuniciranje s ljudima. Po pitanju šarijeta to nije tako. Znači, problem ovog menheđa je u tome znači, e, da se opodi pra ljudima koji rašto e, znači, poima i vjeru i rašto živi. Znači, kao da je sve to, sve to isto. Jel? Ti na ovom, ja na ovom, ti vidiš tako, ja ovako, hajmo dalje gotovo, što ima veze, Vizi, jel. Ne, maj' vesio. Ne znam, što dučem gore, pa ćemo vidjeti kako je. Tako mnogi ljudi kao, tako misle i razmišljaju o stvarima u realu. I stvar kao ti njega hoćeš na nešto drugo koji usti kaže za vru kaže, jel. Još kaže ovaj ovaj netolerant jeste totalno, kao samo misle jeste vi nako na istim jel. Da svi drugi na a to je proširina i nesvjedno, jel. Ili na kraju duđo sa ovim uh, sa ovim čak uh, uh, totalno uh batil poimanjem Vjeri, a to je, nažalost i to je ubačeno kod muslimana, da u stvari ljudi e, poimaju božanstvo Boga, Allaha, Đelešanohu, i vjeru na raz a sve to vodi do istog cilja. Znači ti obažavaš ovako, ja obažam ovako. Ti preko crkve, ovaj preko džami, ovaj preko senagogi, ovaj preko kipa, ovaj preko tamo oni ostali stvari, jel što je ružni spomenuti, ovdje. sve je to, je sve je bitno da, jel, da imaš vjeru, da vjeruješ i da te vodi do istog cilja. Isti je cilj, šta? Ljubav i, ov, i te ostale gluposti što spomenjali. I kao, to je tako, jel. To, to je to, jel. I, nažalost, mnogi ljudi nasjedaju na to. Svidi se ta ideja, jel. Naravno, to govori o velikom dželu. Ako to dođe od strani muslimana, da to govori o velikom dželu. Zaš, zašto je problem ovog, problem ovog menedža u sljedećem? da se on isto obhodi prema keafiru koji je ateista, koji je, znači, koji je, recimo, pripadnik od nekih od ovih nebeskih vjera prije Islama, ili je onaj keafir koji, koji je zindik, koji kao nešto vjeruje, a u svaru svoju nutrinju, u svaru, obožava, kao kaže oni, samog sebe, jel? Uh, opođen i da čovjek uzme da se prema njima ophodi isto kao prema muslimanu. Zamisliti znači je, li, je li to normalno? Je to može biti normalno? A to de, dešava se u praksi. Da su opodi u poimanju, u, uh, u, u razilaženju poimanju vjere isto sa keafirom kao sa muslimanom koji praktikuje vjeru. Naravno da tako opođenje da je daleko od istine stvarnosti. To ne podržavaju šarijeski tekstovi. A onda drugi vid. Recimo da se opodi sa novotarima sa onim koji slijedi razno razna praznovjera, ubijeđene su onji njih i radi po njima, da se sa njima ophodi kao sa sljedbenicima ehle sunete, oni koji su na sunete, praktiku sunete. Na se ophodi. Kao od širine je njegov da on njega razumije, da shvata i ovog i ovog i tako dalje. Takao pristup ophodženja sa neistom vjeri je batel šerijatski. A onda, s druge strane, da se ophodi prema velikim grešnicima, sljednicima strasti, koji radi velike grijehe, javno i tajno i zna se za njih, i ne stide se njih, da se sa njima opodi kao što se opodi ljudima koji su od, od pouzdanosti, od, od haka, koji su na istikametu. I da, relacija opođenja s jednim, sa drugim na budista. ista. Nema sumnje da to šerijat nikako ne može podržati. Da, da opođenje, kada kažemo opođenje, ovdje govorimo, znači opođenje u smislu a, razgovora o poimanju vjeri sa ovim vrstama na istom mišljenika. A onda također, opođen je sa takozvani, kako nazivaju će, muta'ali min ili ed'i'ya ul'ilm. Muta'ali min, oni koji su sebi umislili da nešto znaju, da su učenikobajake. Ili ono, jel, što, su, što imaju neka određena zvanja, uh, ili nose odore, ili obnašaju neke funkcije učenih ljudi a u stvaru suštini oni ne znaju vjeru. Ili jako malo znaju. I ono što znaju, naopako znaju. Prema njima se obhoditi i čak izdržavati poštovanje i, i ovaj, davati im značaj i veličati, kao sa pravim učenjacima. E, te iste dvije, da će skupine staviti na istu, na isti nivo na isti stepen, nema sumnje da je to pogrešno. I da, da to šarijeski tekstovi nijekom slučajno podržavaju. Problem ove skupine... Problem ove skupine koje se tako opodi prema ovim ljudima, taj menheđ Mutesahilina, menheđ oni koji su nemarni ili pretolerantni i su više tolerantni. Tolerancija koju šarijat ne podržava. Problem je njihovo znači što oni ne imaju šarijaskog znanja i ne pridaju značaj šarijaskog znanja. I odatle im dolazi prvo Belaj. Pa onda je dolazi Belaj što oni u, u, u, znači, e, nemaju ispravno poimanje mnogih akideskih pitanja. Pogotovo El Valao Al Bara. Akideska pitanja prema Novotarom. El Valao Al Bara prema opođenje prema nemuslimanima. To su ši, akideske i širijaske osnove. I u šustovu kad se doda slabost njihovog imana, taj spujka se napravi onda normalno dolazi do te, do te nenormali tolerancije koju širjet nikako ne može podržati. To je jedna krajnost. Imamo sad drugu krajnost. A to je ovaj menheđ mutešedida. Ovaj menheđ koji žestoki. Koji samo režu. Svejednom je došao sunetlija na hakku na istini i je došao tamo neki jel, ovaj neki najveći fađari. Čak možda više jeste prema ono fađu, ljepši sopodi, nego prema ovom sunetli, jer je on u nekoj meseli se sa njim razišao. Sa, sa ovim koji na haku, na istini, se oko bez alkoholne pive i neopraštamo. A s ovam razišao se u, oko Boga se razišao, jel? Da li poslije ne I sa njim je lijepo, fino, poštevi. A ovaj neoprašta. Jel to normalno? Naravno da nije normalno. A međutim, u praksi toga imamo. Imamo tu stvar, da neko, znači sve ljude salja na istinovu, znači sve ih reže redom, u smislu reže ono, ne slaže se sa njim, nije po ono, kako on shvatio, ma kaže, pusti njega ba, prlupio, popustio ovako, ma joj, kaže, pravo, lema je pod zemljom, ili u zatvorm ili pod zemljom, pustio ovo, dok je bio živ njega, pošto kad je došao pod zemljom, kao onda je pravio ovaj menežar se suprata na onom drugom. A to je znači, da se jako, žestoko, ružno i nemilosredno opodi i prema muslimanu i prema nemuslimanu. Na istom osnovu. Istos opodi prema Novotaru i Sunetli. Isto se opodi prema, prema onom koji radi dobra djela i onaj koji radi grijehe. Istos opodi prema Alimu učenjaku i prema Džahilu. Za, se treba obježivati da je ovo nakarada način opođena pravim ljudima. Nema sumnje da je nakaradan. E, naravno, neko će li, pa dobro, ovo se često vraća e, na karakter čovjeka. Ima toga. Neko je po, po karakteru, onoj prvoj skupini, blag, nježan i sve sve na ono tu. Ovaj drugi je i krut i konjege samo ta linija komunikacije s ljudima. To nije opravdanje ni jednom ni drugom. Oni moraju svoju prirodu, svoj nefs uskladiti prema šerijatu i praviti razliku među ovim skupinama ljudi i o vrsti razilaženja u kojim se sa ljudima razilažimo. Znači, nije isto ako razilazimo u sporednom šerijaskom pitanju oko koje su učenjaci razišli i neko je shvatio ovo, da ovako neko ovo, nije to isto kao razići se u Novotari i Sunnetu. Kao različnost oko toga a, da li se uopšte praktikuje vjeru ili, ili ovaj, znači, ovaj praktikuje vjeru kako treba, ovaj nikako ne praktikuje vjeru. Znači, a, razlika ljudima u tim stvarima, kad se sa njima komunicira, zahtjeva i što ophođenje preo njima. I naravno, sve ove stvari, znači smo dosta spomenuli, pogotovo ova druga skupina, znači, ovoj drugoj skupini, koja je kruta i gruba i žestoka, koja je obično, je, možemo je svrstati u oni ljudi koji su namršteni, osori, grubi Uh, vazdako da su nešto neraspoloženi uh, u komunikaciji s ljudima uh, uh, i uh, hoće, kao da hoće da predstavlja da je to, da to traže odnaš šarijat. To je to totalno jel, neispravno. To je opreće šarijetskim tekstovima u kojima je došlo da je osnova lijep ahlak, lijepo ophođenje, blago ophođenje, a onda su izuzeci kada se pojavi drugačija situacija. Ovakvim ljudima O, znači ovoj drugoj skupine, ovim žešćama, njima nedostaje, znači, znači, naravno ovi žešći on dodaje tu, jel, dodaje grubost. Dodaje tu e, žestinu i loše mišljenje o ljudima. Njima je dovoljna jedna ređa, čuju nešto sumnjivo, kamadaje. Križaj. Križaj ovog vrata, križaj ovog daju. Križaj ovog, križaj onoga, ali ma. Križaj ono u skupinu muđahetskoj, križaj ovog. I na toj relaciji kao da je to, znači, crno-bijeli svijet. Znači, nema neki druge boje. E, Ovako je skupine narodne dostaje, znači, e, čak osnovni edabi, a dabi ophođenja prema ljudima. Znači, osnovni edabi. Onda, nakon toga, osnovni edabi, znači, e, dijaloga i razgovaranja sa ljudima. A da ne kažemo druge stvari. Neko bi neko htio da kaže, pa dobro, ima, ko su konkretno ti, je, ovaj, te skupine, ove dvije krajnosti? Prva skupina, znači, oni a, a, koji su na menhežu, oni koji su jako popustljivi, previše tolerantni, da ta tolerancija ost, o, oti, odvela i da ne pravi razliku među ljudima u opređenju pre njima u, a, u razilaženju, u poimanju vjere. Takva skupina postoji danas u svijetu među muslimanima, a to su tako zvane, arapski šehove zove medresa ak, aklanije ili aklije, Hadiza. Moderni, savremeni, razumski pravac uh, kod, kod određenja intelektualaca uh, u arapskom svijetu. A to postoji naravno i u zemljama zemljama. Uh, koja je tu? Znači, misli se na tu na uh, liberale, liberalne pravce unutar muslimanskih intelektualaca koji živu u muslimanskim sredinama. U određenjim stvarima ispoljavaju islam, nekim osnovnim stvarima, a onda dođu sa ovim svojim poimanjama. Obično su to ljudi koji su učili na zapad za određenje škole na zapadu i Uh, upili popili uh, njihovo uh, gledanje na svijet i onda su došli muslimanske sredine i kaže jel to malo moram mijenjati ne mogu mi život kaže na svatanje veri koji je bila za vremena ashabat abina i to sada primeno savremeno doba ma što naidi nikak mora se to malo jel malo fleksibilni mora se kaže prevest šerijanski tekstovi na savremeno doba na to je njihov prilaz jel kako da Da, uh, da odbacuju uh, razdorazne širijatske proprosti. I to se dešava. Znači, imamo taj pravac određeni islamista, imamo određeni pravac ovih racionalista, koji su muslimanski radovima, i koji tako tumači širijatski tekst. I čak uslužuju za pričan najbitnijim cvarima širijata. Razgovaraju o njima, pričaju mecelama krupnim za koje koji učeni ljudi šutije, ne govori, oni kažu, jel nemoguće da je ovako pao od znači pokušaj svojim logičkim razmišljanjem da presude o mnogim akidetskim najbitnijim pitanjima i dolazi se ovim, znači znači ne možemo kaže praviti razlike među ljudima na osnovu vjeri. ljudi su ljudi stvoreni su svi od Adema i to što se razu u vjerama to je sakar Allah tako stvorio ali stvorio vi vjeruju i ne vjeruju tako Allaho stvara šta ti hoćeš sadio i tako na tu liniju počinjava ovaj ovako ovaj, ne zna se sta će bitka Duško da laga. I tako s tom stompričom. I naravno onda pokušava da se obhodi, znači oni uopšte znači relacije između muslimana i kafira pokušava na isti na isti stepen staviti. A kamoli muslimana koji nasunete na otari, to je kodnji, to je el gubljenje vremena smiješno pričati, jel. Ona poznata parola jel. Kažu zapadnjaci prošli namjesec, mi ovde pričajemo el lud nije melud, je melud, ja meluva. Pa šta mi žinjom, jel Ramazan, mlađak ka, ka, kaže mlađak, ka, jel. Kad je to? Kad je to izračunato, je, Tagra izačnuo kad će izaći sados. A imamo ovu drugu skupinu. Ova druga skupina stvar, su stvarsu oni koji koji koji naginju haridjima, harizjima. Naš kodni postup tažestina. Kod njih ono, što kažu ne broji dopit ono, kad nešto nešto ima nema broja, odmah odmah rešavaj. I tu je što je više naginje haridžijskom menheđu u akidi sve grublijo sori prema prvenstveno prema muslimanima. I prvenstveno gledat sa njima treba reći. Stvari su oni opasniji, a s ovima će kao lahko, to su jasni otvori neprilike aferi. A muslimani su opasni, vamo vamunafci, koji oni pomunafiče, jel? I protekviri. E, I znači, što je više nagnije tom pravcu harižizma, sve je i žašći. Znači, e, pazite o ovoj stvari, znači ovo ne govorim što je neko sad to izmislio. Sučani ljudi govorili, pisali i napravili ovu klasifik Znači, nije to iz moje glave došlo, o tom je pisano prije, to je bilo poznata stvar. Samo je, znači, da opisao su govorili da mi plastičnije to osjetili ili da doživili do stvarnosti. A ostaje nam sad, znači, ovo sam vako u gru vjelo pojasnio, pojasnio, znači, te krajnosti koje imamo u stvarnosti, u obhođenju sa na mišljenicom o vjeri. I naveo sam a, kako bi trebalo stvari da obradimo, da spominimo mnoge detalje, vezano za ono ispravno ophođenje prema ljudima sa kojima se razilazimo u vjeri. Paćemo tu za lahu pomoć sljedeći put obraditi detaljniji. Znači, ona ispravna pravac koja je između jedne i druge krajnosti. Ovi koji su otišli u pretjeranu toleranciju i ovi koji su otišli u žesti, žestoko uh, opvođenje prema ljudima u razilaženju u poimanju vjere. Ja molim Alađe Šanohu da nas učini od onih koji slijedi šerijaska pravila u opvođenju sa onima sa kojima se razilazimo u vjeri. شهدناك الله وبعبادتك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك أندلسن. أندلسن. أندلسن.